Дякуємо, що прочитали нашу книжку. Сподіваємося, вона надихне вас переосмислити погляд на бізнес. Якщо це станеться, напишіть нам кілька рядків на rework.at37signals.com, аби ми теж про це дізналися. Сподіваємося отримати ваші відгуки.